Josep, una primera jornada i primera victòria d'aquest Parlada que pinta bé, no?, tot i això un partit amb dues parts ben diferents. Explica'ns eh, com, com has vist he començat amb parlada molt nerviós els primers 5-10 minuts quan ens hem assentat al camp m'agrada molt l'equip hem, hem practicat un futbol jo crec que molt bo les proves està que ens hem posat amb uns 3-0 i sense passar aires de puros, a no ens creava ocasions i nadus estàvem bé llavors a la segona part jo crec que hem tornat a començar amb aquests nervis, ens ha fet el, un gol a Mollet, al final tots el 4-1, ens han relaxat i al final han hagut de patir si juguem com la segona part una primera part del llibre no? el paral·lel um, combinant, tocant, agressiu sí, jo crec que sí el paral·lel a mi m'agrada molt la primera part és el que demana en Nacho en aquest equip i nosaltres des d'aquí probablement el que ens agrada un equip agressiu que jugui bé la pilota i que veiem un bon futbol, que és el que hem vist la primera part. A la segona meitat, els canvis potser no han donat el que esperaven no han aportat massa, no? Bé, crec que ha sigut una mica una circumstància de tot. Fem els canvis, anem 4 1, també ens relaxem una mica tots, en Mollet ens fa l'altre el gol, ells s'ho creuen, els puyen la intensitat, pilotes bombejades tampoc de joc, sinó joc directe i bueno, hem patit fins al final però l'important que hem tret dos, tres punts També el Monyot ha posat molt que sent sí a dalt, no? Sí, home, no li servia res una, una, una derrota d'intentar si podia buscar un empari i s'ho ha cregut al final i ha estat de punt la veritat és que el Mollet té molt bon equip i jo crec que farà molt bona campanya i el Palavada, què en podem dir que el Palavada de 2011-2012 el president, com quines sensacions té a, a hores d'ara després del primer partit de Lliga ja hem doncs, pogut veure algú quines sensacions tens en Josep? Bueno, tinc dues sensacions, si és la de la primera part jo crec que farem una campanya molt bona i que podem estar els 6-7 primers sense patir gens i si fem jugadors com a la segona part, serem un equip molt vulnerable i que ens comptarà molt bé i patirem. Josep, de veritat, moltes gràcies i felicitats per aquests tres punts.